Segle XX. Cooperativa esborrada. Emblemàtica cooperativa d'aliments, l'espai comptava amb una sala on la gent del barri podia fer les seves festes.